для промивання місків своїм воякам. І вже незабаром результати її активної роботи стали проявлятися в листах. Справи у Чехословаччині дещо покращилися, але контра далі шаленіє. Не перестають поширювати брехню і наклепи на все добре, що зробили наші батьки і старші брати. Кінець цитати. Термін «контрреволюція» щодо подій у Чехословаччині, який, очевидно, вбивали в голови воякам політруки, дедалі частіше трапляються в їхніх листах додому. «Контрреволюція поки не здається. Становище залишається напруженим. Контра тут звіріша за фашистів». Кінець цитати. У Чехословаччині – Радянські солдати вперше зустрілися з масовим виявом серед місцевої молоді субкультури хіпі. Хлопцям у формах пояснювали, їхні довговолосі ровесники – це теж поганий вплив Заходу і зрада ідеалів соціалізму. У найнадійніших місцях, ділився солдат своїми спостереженнями, засіла контра у школах, інститутах вчителі і професори викладають учням і студентам наклепницькі нападки на радянський союз, а ця волохата молодь їм охоче вірить. кінець цитати. Під впливом системної пропаганди ще зовсім нещодавно розгублені солдати поступово перетворювалися у типових окупантів із притаманною їм упевненістю у важливості власної місії, з невагою та ненавистю до місцевого люду. «Як ти знаєш», – писав один новоявлений окупант, «нашому брату тут погано. Чехи називають нас окупантами. Нахабно в очі говорять, навіщо приїхали. Забирайтеся геть, поки цілі. Я сам». Розмовляв із багатьма чехами. І знаєш, таке ставлення, що взяв би та як прикладом. Кінець цитати. У мене все гаразд, писав інший. Малюємо плани перебудови міста. Чехи психують і не хочуть іти геть. Ми їх потроху привчаємо слухатися. Але ворогів нажили на десятки років. Кінець цитати. З часом... Став проявлятися типовий великодержавний шовінізм, який мав бути простим поясненням того, що роблять ці вояки далеко від дому. «Політичний порядок не покращився, а навпаки», – повідомляв солдат після вторгнення в Прагу. «Не були вони сволота нашими друзями, і скоро не будуть. Хтось давно повернув свідомість людей в інший бік». Ну, а те, що ми вже стоїмо тут котрий місяць без сімей, це не так уже і страшно. У всякому випадку, погодьтеся, це набагато краще, ніж якщо б довелося кожну п'ять цієї дружньої в лапках землі брати з боями і знову розкидати російські кістки по чужих землях. Кінець цитати. Через десять років після Праги у 1979-му радянська влада знову кина своїх солдатів виконувати інтернаціональний обов'язок тепер у далекий Афганістан. Тут, на відміну від Чехословаччини, таки доведеться брати з боями кожну п'ять дружньої в лапках землі. Тільки занепад СРСР зупинить бажання Москви Розкидати російські кістки по чужих землях. У 1989 році війська виведено з гарячого Афгану і лише у 1991 році із Чехословаччини. Так закінчувався радянський імперіалізм. Кінчалася сама імперія. Бердянське ЧП 1974 року. Свобода в обмін на порядок та безпеку. Таку негласну угоду пропонують суспільству недемократичні, авторитарні чи тоталітарні режими. Іноді громадяни погоджуються на цю умову. Особливо часто це відбувається в суспільствах, що перейшли через тривалі періоди соціальних потрясінь і зазвичай програють, втративши свободу і не здобувши безпеки. Адже для режиму більш небезпечними завжди будуть саме внутрішні, а не зовнішні вороги. І подальша боротьба з першими поглинатиме всі його ресурси. Сталін зайнятий внутрішньою боротьбою проти народу, не зумів помітити наростання зовнішньої небезпеки і зарадити її поширенню. У результаті громадяни СРСР, яким нібито гарантувалася безпека від зовнішньої агресії, заплатили за її подолання мільйонами життів.